Kommer så Hon är styrka när jag är trött och svag. Hon är värm när jag är förtvivlad. Och hon tror på mig att jag är jag. Så alltid där hon väl ska och alltid det där om trohet och sånt Och alltid där om kärlek Det har hon i sin själ Och med en kvinna värd att älska En kvinna värd att ge sin kärlek Jag kan få Allt jag vill det Jag ser och lite till Men när det gäller dig Då är det stopp Men jag vet Att jag kan Och har en längtan som är sann, Och hela kroppen Är full av hopp Mina känslor Brinner när Thank God. dagens sändning av Miljöpartiet. Vi tackar Nisse och Dan Sant från tidiga sändningen. Vi hade lite tekniska problem här i början så att det är åtgärdat nu så att vi kan dra igång. Det här är Lina Wedin hansson från Miljöpartiet, den gröna i Trelleborg. Sänder onsdagar varannan onsdag klockan 18-19. Och tekniker idag har vi också med oss. Och det är Thomas Tiger som. Försöker få rätt på detta. Ja. vi lär oss efterhand. Det är så vi jobbar här. Men vi har också en väldigt speciell gäst med oss idag som kommer att spela lite huvudroll i det vi ska prata om. Det är ett jättespännande ämne för dagen och det är skolor i Trelleborgs kommun. Kommunfullmäktige beslutade ju i april om att investera mycket pengar i renovering och ombyggnad och nybyggnad av två stora nya skolor i kommunen. Så det kommer vi att prata mer om. Så att vi hälsar dig välkommen Henrik Alkevald. Tack så mycket. Och eh, vad har du för eh, roll i Trelleborgs kommun? Jag är anställd i Trelleborgs kommun som fastighetschef på serviceförvaltningen som det heter. Och vi ansvarar på min avdelning för... Eh, de hus vi har, det vill säga skolor och bibliotek och simhall och Södra slätsalen och allting. Och sen ansvarar jag också för de byggprojekt som behöver göras när vi ska bygga nytt eller bygga om eller bygga till någonting. Mm. Och jag tycker det är lite spännande att få höra lite mer om dig. Och hur kommer det sig egentligen att du blev anställd eller började i Trelleborgs kommun som fastighetschef? Ja, jag började inte som fastighetschef i Töleborgs kommun utan jag började som projektingenjör tror jag det hette från början på det som hette fastighetsförvaltningen en gång i tiden. Eh, och sen har det ena lett till det andra så att nu har jag en annan tjänst. Men eh, Töleborg är ju en fantastisk stad eh, och den, när jag började 2007 så var det ju mitt uppe i, i högkonjunkturen också och, det byggdes som aldrig förr kan man väl säga. Mm. Eh, och det var alldeles nytt med Stavstens Udde och utvecklare utvecklades. Det var, det var fullt med idéer överallt. Så att mm. det var en väldigt spännande stad att komma till och börja jobba i. Mm. Och sen har det bara fortsatt. Kul. Jätteroligt. Och... Eh... Vi har ju också lite musik för den här sändningen och då har vi bett Henrik då komma med lite inspel på vilken typ av musik vi ska spela för kvällen. Kan inte du berätta hur det kommer sig att du har valt om låtar du har valt och vilka det är? Ja, det kan jag väl göra. Det är ju inte så ofta man får chansen att önska någonting i radio. Så jag eh, passade på att fråga mina barn vad de vill höra för någonting. Eh, och då blir det ju givetvis eh, mello eller Melodifestival ofta. Så det blev ju, nu ska vi se, vad heter han? Robin Bengtsson, det var första mm. förstahandsvalet. Och sen blir det också Frans, givetvis, måste vi ha med. Yes. Och sen val jag för egen räkning också. Då blir det min egen husgud, Bruce Springsteen med... Vilken är nu vana och så då det blir. Ja, precis. Mm. Så vi ska försöka få igång här så att vi får ordning på våra låtar som vi har tänkt spela för idag. Jag tänkte så här att vi ska prata lite grann om de här skolorna. Och det är ju stora investeringar för kommunen. Och det kan ju vara intressant att höra vad, hur det kommer sig att vi gör de här investeringarna. Hur processen är och kommer att vara framöver. För att det, det, ibland så kan det låta enkelt att få igenom den här typen av projekt. Men, men vi ska försöka klura ut lite grann om exakt hur det går till och varför. Och sen ska vi också såklart komma in på hur gröna de här skolorna är. Vilket vi tycker är jättespännande. Men vi kanske kan få en liten låt för att värma upp oss. Och i annat fall så säger vi så här, ni som har lite frågor till Miljöpartiet inför våra sändningar eh, kan maila dem till oss på eh, trelleborg.snabela.mp.se Så är ni välkomna att ställa lite frågor som vi kan ta upp under sändningen. Och eh, det är jag, Lina och eh, Thomas Tigerskjöld eh, som är tekniker idag som kommer att sända här framöver varannan onsdag mellan klockan sex och klockan sju. Oh, oh, i studion, ja. Varsågod, Lina. Nu får du försöka. Absolut. Om du berättar vad det var för låt vi fick höra precis. Jag på det. sa dig med Paradise. Jättebra. Tack, Thomas. Ja, det är då Miljöpartiet om Gröna Trelleborg som sänder här ikväll. Lina som pratar och Thomas som är tekniker och vi har även en speciell gäst, Henrik Alkval fastighetschef på serviceförvaltningen i Trelleborgs kommun som pratar med oss om de nya skolorna och det är ju då Lillevång Vannhög som ska byggas om, och eller ja nybyggnad får man väl säga men det kommer Henrik att återkomma till och även skägre skola som ska utvecklas. Kan du inte Henrik berätta lite grann om bakgrunden till, vi kan ju börja med Lillevång Vann här kanske. Absolut. Absolut. Absolut. Båda de här projekten kan man säga, de, de hör ju ihop lite grann för att eh, upptagningsområden och sånt här, alltså var finns eleverna och var ska eleverna gå i skola, är ju kopplat till både Lillevagn- och Varnaxskolan och skola. Men bakgrunden är väl egentligen, eh, kan man säga, att det handlar om att man behöver mer plats, mer kapacitet för att kunna få in fler elever därför att Lilleborg växer och utvecklas. Uh, och sen är det ju även att man vill möjliggöra på, uh, i Skegre och på Lillevång för att man ska kunna ha upp till årskurs 6 också uh, och få mm. bättre uh, kapacitet och, och uh, bättre funktioner på de skolorna. Mm. Ja vi har ju i Trelleborgs kommun ett befolkningsmål om att vara 50 000 invånare år 2028 och det kräver ju sina investeringar och att man möjliggör för även de barn som kommer till kommunen att ha någonstans att gå i skola. Så att det, det låter ju rimligt att utöka kapaciteten också och det finns ju behov redan idag av högre kapacitet som jag stödde. Absolut, mm. Absolut och det är ju, om man ser till de behoven som finns i kommunen så är det ju framförallt alltså skola och förskola, det är ju där de, mm. de stora eh, investeringsposterna finns och det är ju där de stora behoven finns mm. ja. ja och sen så vet vi också att det har ju varit arbetsmiljöproblem tror jag på, på Lillevång-Varnhög eh, är det inte så? Jo, det kan man ju säga. Både Lillevång och Varnhögskolan, det, det är ju två skolor men de sitter mm. ihop med en matsalsbyggnad och kök där. Men de är ju från slutet på 60-talet och början på 70-talet och de har, väl, de har gjort sitt helt enkelt mm. om man säger så. De byggdes ju i en tid när det var, kanske var kvantitet var viktigare än kvalitet <laughs> om man säger så i husen. för att efterfrågan var så stor, vad skulle man göra? Det var bara ordna lokal helt enkelt. Men de håller inte så länge som de husen som byggdes kanske på 30-40-50-talet gjorde mm. helt enkelt. Nej, precis. Och det är viktigt för oss att barnen och de som jobbar i skolorna har en bra arbetsmiljö och därför så känns det extra roligt med de här investeringarna och förbättringarna för kommunen och kommunens attraktivitet generellt. Men hur kommer det sig då att, just, eller hur, hur, att projektet Lillevång Van Hög har utvecklats som det har gjort? Det går väl ganska många år tillbaka i tiden. Absolut, man kan säga så här. Om man ska hitta någon sorts startdatum för när altihopa satt igång så kan man gå tillbaka till 2008 till och med. Mm. Så det är många år yeah. sedan nu. <laughs> eh, och då pratade man om om skolbehov i väster tror jag, eller grundskola i, i väster, någonting mm. i den stilen. I, I en skolutredning som gjordes då, de pekade på en massa olika behov som behövdes runt om i stan. Eh, därifrån så gick det. Något år och sen utkristalliserades det till att det var skegre och det var. Lillevån det var där de konkreta behoven fanns. Så att säga. Mm. Eh, och då var det fråga om att göra en tillbyggnad för att kunna få in mer elever på Lillevån Så då var det där det började kan man säga. Mm. Eh, och sen tar det ju lite tid här. Yeah. Det är Helt långa klart. processer som ni hör om. Om man börjar 2008 och vi skriver 2016 nu så har det ju gått några år. Mm. Ja och sen så du, du nämner dem i, i samma, samma mening och så där för att de hänger ju ihop som jag förstår det också Absolut. att det är svårt att isolera en skola från, från andra eftersom kommunen har ett ansvar över, över hela och där är olika upptagningsområden och så. Um, så att hur, liksom, hur, hur, hur hänger de ihop och varför är det viktigt att, att ha med sig? Ja, det är ju beroende på var eleverna finns och mm. hur man hanterar skolorna. Nu är inte jag experten på detta, Nej. utan det är våra kollegor på bildningsförvaltningen som mm. kan det där allra bäst. Men mm. de är kopplade till varandra just med olika funktioner som finns på skolorna och upptagningsområdena framför mm. allt. Absolut. Um... Och då om vi tar till exempel i Levon Vanhoek så fanns det ju ett arbete med att bygga om skolan istället för att bygga en ny skola som nu är beslutad att göra. då. Hur, hur kommer det sig att man ändrade det förslaget till, till att bygga en ny och vad, vad har vinsterna varit med det nya projektet så att säga? Ja, från början handlade det om att vi skulle göra en, en mindre tillbyggnad för att få utöka kapacitet och sen skulle vi se över de befintliga ytorna och renovera upp det på både Lillevång och Vannhögskolan. Mm. Men när man började titta på röra och skrapa på ytan så upptäckte vi rätt snart att det är svårt att göra något vettigt med de befintliga byggnaderna därför att de är så gamla och de är så dåliga helt enkelt. Mm. Och de kraven som finns när man ska bygga nytt idag är så väsentligt mycket skarpare och högre än det som fanns för en 30-40-50 år sedan. Mm. Så det är, det är väldigt svårt att göra någon, någon ekonomiskt hållbar lösning på det. Mm. Så efter många turer och många olika förslag hit och dit och fram och tillbaka så landar vi i att, att det mest rationella är att vi bygger en ny skola på samma plats ungefär och sen tar vi bort de gamla skolorna. Och frigör mark. För det blir ju många fördelar det. Framförallt så kan man ju säga att både Lillevagen och Varnhögskolan eftersom de har så höga underhållsbehov så hade vi dragits med stora kostnader framöver om vi har behållit dem. Mm. Nu slipper vi den kostnaden. Och vi får mer energieffektiva och yteffektiva byggnader och vi får en, en bättre utemiljö. Så att mm. det är mycket som talar för att, att bygga nytt och ta bort det gamla dåliga som inte fungerar längre. Mm. Ja, och det blev ju en väldigt kreativ lösning i slutändan också eftersom man slapp och, och flyttar på de som går i skolan idag under tiden att man bygger. Stämmer det? Absolut, det är ju tanken att vi bygger en ny skola och när den nya skolan är klar så blir vi den gamla. Och på så sätt så slipper vi dyra evakueringslokaler, alltså tillfälliga paviljonger som ska stå och ticka massa pengar i onödan. Mm. Så det blir ju den mest kostnadseffektiva varianten. Mm. Absolut. Jag tror vi tar en paus. –Lite härlig musik. Mm. –Vi kan ta lite musik här emellan. Vad bjuder du på, Thomas? Jag bjuder på Fiction Factory med Feels Like Heaven. Då var vi tillbaka igen i Radio Miljöpartiet, Trelleborg som sänder och vi är här med fastighetschef Henrik Alkevall som pratar med oss om de nya skolorna som ska byggas i Trelleborgs kommun, nämligen Lillevång Vanhög och Skegre skolor. Och vi har varit inne lite grann på Lillevång vanhög, och hur det kom sig att man har gjort om tankarna kring hur den ska byggas och renoveras, till att bli en helt ny skola på plats samma, samma tomt så att säga. Och ett jättespännande projekt. Men hur många elever är, är Lillevång Varnhög till för och kommer att vara till för? Eh, om jag inte missar här nu så används eller kommer den att användas sitt normaltillstånd när man kallar för det, för mm. ungefär 900-1000 elever. Mm. Både Lillebång och Barnhögskolan då. Mm. Men lokalerna är gjorda sådana så att de ska vara flexibla så man ska kunna ha upp till 1200 elever tror jag, mm. totalt. Så det finns lite luft i systemet. Då. Mm. Ja, det kan ju behövas när man inte vet riktigt hur många som kommer från, från årskull till årskull. Och sen så som jag har förstått, det, jag har ju sett de här bilderna och ritningarna och det är ju fantastiska. Liksom, bygg, en fantastisk byggnad som också eh, kommer att bli ett väldigt viktigt landmärke för Trelleborgs kommun och tätort särskilt eh, som kommer att sticka ut lite och, och ja. Mm. Absolut, absolut. Mm. Och sen så, det kanske låter mycket men så många elever i sig, men, men hur är det liksom tänkt att det ska delas upp inom den här byggnaden? Man kommer ju återanvända, om man nu kan säga så, det, det köket som är hyfsat nygjort på, på platsen så att säga. Ja, precis. Och egentligen, det är ju väldigt många elever det här vi pratar om, tusen elever eller 900 elever, men egentligen är det ju två skolor faktiskt, mm, fast ja. de råkar ligga på samma plats. Men det är ju Lillevångsskolan för de mindre barnen och Varnhögsskolan för de andra. Som sen byggs ihop kan man säga med, eh, där vi har Lillevång i ena delen och Varnhög i andra delen. Och sen kopplas ihop med den gemensamma delen för matsal och kök och bibliotek och sådana. Mm. Det som båda skolorna användes. Ja, precis. Mm. Så att de möts också. Men de, men de har egna hemvistor. Eller? precis. Ja. precis. Och sen så ska väl utmiljön också avdelas mellan de olika skolorna? Ja, det är ju, alltså byggnaden kommer ju få formen av ett T kan man säga, väldigt enkelt mm, uttryckt. Mm. Och det ger ju det att vi får liksom två separata utemiljöer, en för de lite mindre barnen och en för de större barnen. För mm. det är ju olika behov om man säger så. <här> Helt klart. Mm. Um. Det är ju så att det kan ju ta ganska lång tid då, dels att komma fram till hur man tycker att en, en skola ska se ut och, och sen även och, och färdigställa och det finns ju en tidplan för, för allt det där så att säga. Hur, om vi ska liksom sätta det i, i relation till hur ett byggprojekt går till, så där, hur, vilka beslut som har fattats gällande det och hur det kommer att se ut framöver här med projekttid och så. Ja, det tar ju lite tid det här. Vi var väl inne på det i början av programmet här mm. eh, och det, man kan väl säga att det är ett byggprojekt, det är ju som vilket projekt som helst att man måste bestämma vad man ska ha för någonting till början. med. Mm. Alltså man måste ha ett behov och det får ju komma från någon och sen får man definiera det här behovet, vad, vad är det vi pratar om egentligen och sen ja. omsätta det till någon sorts åtgärder. Mm. Hur ska vi lösa detta? Liksom, om det nu handlar om en fritidsgård och en och ex antal elever som tillkommer och större matsal. Så får man ju se, hur, hur gör man det här nu då? Mm. Rent praktiskt. Eh, och då handlar det om att göra en, en idéskiss till att börja med helt enkelt. Att vi och vår beställare som då är, i detta fallet är det ju bildningsnämnden och bildningsförvaltningen. Eh, sätter oss tillsammans med en arkitekt mm. och tittar på vad kan vi göra mm. utifrån Platsen till exempel och utifrån de husen som redan finns och, och vad är tillåtet att göra enligt detaljplanen som de heter som reglerar hur högt man får bygga och, och hur mycket vi får bygga och sånt där. Och sen se, ta fram lite förslag mm. och så bollar det fram och tillbaka och den processen att hitta, liksom definiera behovet, hur löser vi behovet på bästa sätt, hur det kostnadsekonomiskt och mest rationellt och snabbast och allting sånt där. Den tar ju lite tid bara den mm. för att det är ju många som är inblandade i en sån här process och... Det är ju viktigt att man förankrar det här i ett tidigt skede så att vi inte hittar på någonting som inte blir riktigt bra i slutändan. Mm. Ja, och det är många, mycket teknikaliteter i att ta fram en, en ritningar och en byggnad och så. Många som ska in och, och säkerställa att det blir rätt på ventilation och belysning och material och allting sånt som ska, Absolut. Som ska in. Mm. Absolut. Mm. Så i ett sånt här stort projekt som Lillebång till exempel så är det ju många... Delmoment som mm. i sig tar tid att, eh, att ändra detaljplanen som vi har tvungna att göra här till exempel för att kunna göra de här åtgärderna omfattningen som krävs, det är ju en process i sig yeah. eh, och den, tar, den har ett antal delmoment i sig som var och mm. en tar x antal veckor och månader att, mm. att, att få på plats <laughs> mm. eh, och sen har vi ju, vi har ju vårt demokratiska eh, system också när det gäller beslut om vad saker får lov att och, och kosta och eh, i vilken ordning man ska bestämma det här. Och det, mm. det tar också lite tid. Så det är många olika delar som tar tid. Mm. Och sen behöver vi lite tid på oss för, som du sa, ta fram alla lösningar för brandskydd och konstruktion och mm. utmittna vad det kan vara för någonting. Mm. Ja, absolut. Det är en lång process men det är en viktig process för det leder fram till en stor investering som ska hålla i många år och, och bli så bra som möjligt för alla som är inblandade. Men där finns ju också i det här arbetet med Lillivån en idrottshall eh, som kommer att eh, komma till. Absolut, absolut och det blir en eh, stor fin hall kan mm, man säga mm. som ska täcka behov eh, för skolans idrottsverksamhet men också för föreningslivets verksamhet. Mm. Eh, och det är ju jätteviktigt, när man gör sådana här stora satsningar så, är, så ska det ju vara för kommunen i sin helhet om man säger så. Mm. Alla ska ju kunna dra nytta av det här. Så det blir en stor hall eh, med läktarfunktion och eh, en övervåning med lite café och en lite mindre hall vid sidan av. Och den stora hallen är delbar så att den ska vara så flexibel det överhuvudtaget går. Mm. Eh, och sen ska det även finnas förråd och omklädning sånt här för uteverksamheten. Så att eh, mm. den ska bli så användbar som möjligt. i är ingångsvärdet kan man säga. Yeah. Ja, och då kommer en ny konstgräsplan. Det är väl det första steget i arbetet där, att man, man gör anlägger en ny konstgräsplan på den befintliga eh, naturgräsplanen eller istället för den så att säga. Eh, och, och den nya idrottshallen kommer då ha utsikt över den här konstgräsplanen då, som jag förstått på ritningarna. Precis. Så, precis. Är, så är det är väldigt fantastiskt. Ja. ut. Mm. Och det har vi redan börjat eh, eller det har vi redan dragit igång eh, mm. arbetet för konstgräsplanen för det kommer att bli rätt stökigt på Lilleborg skolan under de kommande åren just mm. i och med att det är bygg. För det blir mycket hit och dit fram och tillbaka. Mm. En del är byggarvetsplats och en del är skola. Så därför sa vi att det är jätteviktigt att vi skapar någonting positivt direkt så fort som möjligt för mm. de som är där. Och då är ju konstgärdsplanen. För den kan man använda året runt och man kan använda den till både lek och till mm. Ja, det är jättebra. Mm. Så att det, det ser vi fram emot. Och vi, vi ska prata lite mer om, om vad som händer sen och hur... Hur lång tid detta tar och när det ska vara färdigt, specifikt Lillevong Van. Och så återkommer vi också till Skegore skola senare. Thomas, är du på gång? Ja, jag tänkte vi ska höra Take This Waltz med Leonard Cohen. In Vienna, ten women. There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the doves go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost I Take this walls, take this walls, take this walls with a clamp on its jaws. In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, I, I, I pick this walls, take this walls Take its broken waste in your hand This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna We all mouth had a thousand reviews There's a bar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 And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, aye, aye, aye Take this waltz, take this waltz With its. I'll never forget you, you know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 The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross.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 Välkomna tillbaka. Det är Rödjom, Miljöpartiet och Gröna i Trelleborg som sänder. Lina Werdin Hansson heter jag och jag har även med mig Thomas Tigerskjöld för Miljöpartiet. Och även en speciell gäst i studion som heter Henrik Alkvall som är fastighetschef i Trelleborgs kommun. Och Vi pratar idag om Lillevång Vanhög och Skegre, två stora skolprojekt som kommunfullmäktige beslutade om i april. Och vi kommer att fortsätta diskussionen kring de här skolorna och vi pratade lite grann innan musiken här om Lillevong Van, Hög i synnerhet. Nu har ju första spad tagit.